yini idhaxo hili ya sauti ya America kutoka Washington DC. Asalamu As alaykum wafanyakazi, mimi Abishakurabuji. Na mimi tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 30 Mei 2011. na katika matangazo ya leo tunaripoti wanafunzi wa Tosa Maganga Iringa Tanzania waliofia tuliwa mabomu na ya machozi je kulikoni kwa mujibu wa mkuu wa polisi wilaya ya Iringa dai kwamba hawana kibali cha kuandamana na kwamba hata kama maandamano ya amani lazima wawe na kibali kutoka jeshi la polisi ambapo tutawazu kufanya maandamano haya ya amani ujumbe wanaendesha mashtaka wa mahakama ya ICC The Hague wawasili Nairobi hii leo usuguzi ikisha na ikatokana ati iko kazi ambayo walifanya nyeti ndania ya law lazima wote tutawashika ikiwa hata kama wamerudi kwenye kabinet na bado wako nda government lazima tunaye kwenda kuwashika Naam hiyo ni ripoti juu ya makamu rais wa zamani wa Uganda kabiliwa na mashtaka ya ulaji rushwa ni hayo ndio tulokutarishia hii leo kwa matangazo yetu unaweza kuyasikiza pia kupitia mtandao wa www.vowswahili.com lakini kwanza habari za dunia jumuikanasi hadi mwisho karibuni Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma yuko Libya kujaribu kutafuta suluhisho la kusitisha mapigano baina ya serikali ya kiongozwa Libya Muammar Gaddafi na wapiganaji wa wanaotaka kumundo wa madarakani. Bwana Zuma aliwasili huanjo ndege Tripoli kwa ziara yake ya pili leo uko Libya, Tangu naarakata upinzani kuanza Gaddafi dhidi ya bwana Gaddafi katikati ya mwezi Februari. Afisi ya Rais wa Afrika Kusini inaeleza kwamba Bwana Zuma atawakilisha umoja wa Afrika katika mazungumzo na maafisa wa serikali ya Libya katika kutekeleza mpango wa umoja wa Afrika na kutatua mzozo wa Libya. Polisi kaskazini mwa Nigeria wanafanya uchunguzi wa milipuko ya mabomu iliyotokea katika mgawa mmoja kwenye kambi ya jeshi jana jioni na kuwa ni watu 10. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo la milipuko ya mabomu matatu katika mji wa Bauchi masaa machache baada ya kuapishwa Rais Goodluck Jonathan katika mji mkuu Abuja. Polisi jana walisema idadi ya vifo imefikia kumi lakini maafisa wengine wanasema idadi inaonekana kuwa kubwa. Takriban watu 25 umejeruhiwa na mlipuko wa mabomu. Rais Jonathan anakabiliwa na changamoto ya kuunganisha nchi baada ya kukumbwa na mizozo ya kisiasa na ghasia za kidini. Vikosi vya usalama vya MM vimewashambulia waandamanaji wa upinzani kwa risasi katika mji wa Kusini wa Taiz na kusababisha zaidi ya vifo vya watu 20. Wakati huo huo mashahidi wanasema wanajeshi wa serikali karibu na mji wa Zinjibar wanajipanga kushambulia mji uli huo ili kuondoa wanarakati waliochukua udhibiti wa mji mwishoni mwa wiki iliyopita. Abdul na anatusomea ripoti ya Elizabeth Arrott. Mashahidi wana ripoti kulikwepo na shambulio la ndege hii leo dhidi ya vituo vya wanarakati mji ni kufuatia shambulio la kushtukiza lilofanywa dhidi ya wanajeshi wa serikali nje ya mji huo. Wanaharakati wanaendelea kushikilia majengo muhimu ya mji huo watatu kwa ukubwa huko Yemen ambao wanajesha serikali waliukimbia siku chache zilizopita. Wanaharakati wanasema wanataka kuunda ufalme wa Kiislamu na serikali na watumu kuna ushirikiano na kundi la Al-Qaeda katika Baral al-Arab. Wapinzano Rais Ali Abdullah Salleh wanamtuhumu kwa kusalimisha kwa maksudi mji huo kwa wanarakati kuthibitisha hoja yake kwamba akiondoka madarakani taifa hilo litaingia mikononi mwa wanarakati kama hao hata hivyo kuna baadhi ya watu katika eneo hilo wanasema wanarakati hawana ushirikiano na Al Qaeda na wanahoji wazo la kuacha madaraka kwa maksudi. na wakati huo wa damanaji mjini Taiz huko Kusini Magharibi ya nchi wanasema majeshi ya serikali yalifetua risasi katika shambuleo la Fajiri leo kuondoa kutoka uwanja mkuu wa mji kitovu cha maandamano dhidi ya Rais sale Tangu mwezi Februari. Unaendelea kusikiliza habari kutoka idha ya Kiswahili ya sauti Amerika Washington DC. Siku moja baada ya kutembelea eneo lililoribiwa na kimbunga huko Joplin nzuri, Rais wa Marekani Barack Obama leo anatoa heshima kwa Marekani walio katika vita kama sehemu ya maadhimisho ya siku kuu ya Memorial hapa Marekani. Jumatatu ya mwisho katika mwezi Mei imetengwa kuheshimu wale waliotoa maisha yao kwa ajili ya nchi. Rais Obama akiwa na mkeo Michelle aliweka shada la maua katika makaburi ya taifa ya Arlington nje kidogo ya Washington. Kote nchini Marekani kuna maadhimisho ya guarida na sherehe nyingine. Mjini Washington milele yao pikipiki, wamefanya maandamano ya kitamaduni kuwakumbuka wanajeshi walio kufa katika vita. Ujerumani imesema itafunga vinu vyake vya nuclear ifikapo mwaka ishirini na kuwa nchi moja kubwa kuacha harakati zake za nguvu ya atomi na kutegemea vyanzo vingine vya nishati. Wajumbe wa serikali ya mseto ya Chancellor Angel Merkel walitangaza uamuzi huo mapema leo huko Berlin baada ya kukutana kwa masikada ya Jumapili usiku. Viongozi wa chama wamesema uamuzi wa kufunga vinu vya nyuklia katika enchi hiyo ndani ya muongo mmoja umetokana na hofu zilizozuka baada ya janga la nyuklia la Japan mwaka huo. Makubaliano haya yanataka kufungwa kwa vituo 17 vya nyuklia ifikapo mwaka Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Dakhso hili ya sauti Amerika kkiwa jeni kutoka hapa Washington DC. Wapenda msikilizaji, tunaelekea Kenya ambako wawakilishi wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC wamewasili Nairobi leo wakitafuta majibu juu ya kujitolea kwa serikali ya Kenya kuwatendea haki waathiriwa wa ghasia za baada ya uchaguzi za mwaka 2007 na 2008. Mwandishi wa VOM mjini Nairobi Michael Onyego ametuletea ripoti na usoma hapa na Esther Gidhui at katika mahakama ya kimataifa uhalifu huko The Hague, kesi dhidi ya Kenya sita anotuhumiwa kwa kuchochea ghasia na mauaji baada ya uchaguzi mkuu ulopita, yaonekana kusuwasua. Na licha upinzani wake, majaji wamemwagiza mwendesha mashtaka mkuu Wim Moreno kampo kueleza bayana ushahidi alionao pamoja na mashahidi wake katika kesi dhidi ya watuhumiwa hao sita. Serikali ya Kenya imehoji sababu ya kuipeleka kesi hiyo katika ICC, ikieleza kuwa inafanya juhudi za kumashtaki watuhumiwa huko nchini. Kenya. Jana Jumapili, Moreno Okampo alijibu vikali serikali ya Kenya akieleza mashaka yake kwa serikali hiyo haina nia ya dhati ya kuwajibisha wahusika wa ghasia hizo. Jumatatu timu kutoka ofisi yangu itakuwa Kenya. Kenya kuzungumza na maafisa wa serikali ya Kenya juu ya njia ya kulinda mashahidi. tutatathmini programu ya kuwalinda na pia kuelewa zaidi Juhu ya msimamu wa sasa wa serikali ya Kenya baada ya uchaguzi mkuu uliopita. Katika hotuba ilo rekodiwa, mashtaka mashitaka huyo aliishtumu serikali ya Kenya kwa kuhujumu uchunguzi wa ICC. Wote rais Moi na waziri mkuu Raila Odinga katika siku za nyuma wameunga mkono juhudi za ICC, lakini ukampo anasema msimamo huo wa serikali umebadilika tangu walipotangaza majina watuhumi wa sita mwezi Disemba mwaka jana. Mapema mwaka huu Kenya ilijaribu kusimamisha kesi dhidi ya watuhumiwa hao kwa kufanya juhudi za kidiplomasia katika moja wa Afrika na katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. The that... Sali letu kwa serikali ya Kenya ni ikiwa inataka waathiriwa watendee haki au la? Tunahitaji jawabu wazi. jawabu ambalo wa Kenya watalielewa. Je, serikali ya Kenya inawalinda mashahidi au inawalinda watuhumiwa kufutia uchunguzi huu? Hilo ndio swali. Serikali ya Kenya ilikanusha madai yake mara moja kupitia kwa msemaji wake Dr. Alfred Mutua. Watu 1,300 waliuawa katika ghasia hizo za baada ya uchaguzi na wengine zaidi ya lakitatu kulazimika kutoroka manyumbani mwao kufuatia mzozo wa ushindi wa kiti cha urais baina ya Rais Kibaki na Waziri Mkuu Odinga. Mahakama ya ICC mwishoni mwa mwaka jana watuhumi watuhumiwa sita kuhusika na uchochezi wa ghasia hizo wakiwemo Waziri wa Fedha Uhuru Kenyatta, Waziri wa zamani wa Elimu ya Juu William Ruto na mkuu wa watumishi wa serikali Francis Mudhaura. Msikilizaji ukitaka kushiriki katika matangazo ya leo, tuma ujumbe mfupi wa SMS katika namba 0778030209 au unaweza kuweka alama ya jumlisha alafu 255778030209 kumbuka maoni yako au swali ni sharti ya husu matangazo ya leo hii tunataka kupata ujumbe kutoka kwa wasikilizaji katika nchi zote, zote za Afrika, Afrika Mashariki na Kati Nam wapendwa wasikilizaji unajua bila shaka ta facebook unaweza kuacha maoni yako maanake tuneza tunaweza kuendelea na mazungumzo juu ya ripoti mbalimbali tunazo ripoti kutoka hapa Washington DC na sasa habari za dunia Benki Kuu ya Angola inasema nchi imepata dola bilioni 48.6 ya mapato mwaka jana ikiwa la zaidi ya 20% takwimu mwaka tisa. Takumu hizo zilitangazwa leo zinaonesha biashara kubwa zaidi ilifanyika na China ambayo linunua mafuta ghafi ya Angola yenye thamani ya dola bilioni moja. Marekani ilikuwa mnunuzi wa pili ikifuatiwa na India, China, Taiwan, Ufaransa na Afrika Kusini. Mapato mafuta ya ngula yamekuwa yakipanda miaka hivi karibuni kwa ujumla kutokana na ongezeko la uzalishaji wa mafuta nchini humo na kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Korea Kaskazini inasema inataka mawasiliano ya kijeshi na Korea Kusini na kuchukua hatua nyingi na kuchukua nyingine kwa kile kinachosema kuwa ni uchokozi unaofanywa na Kusini. Bungepia pia tishia kuchukua hatua bila ilani kumaliza vita vya maneno na Korea Kusini. Shirika la habari la serikali la Korea Kaskazini limeripoti maelezo ya tume ya taifa ya ulinzi Jumatatu siku moja baada ya kiongozi Kim Jong Il kutoa kutoka safari ya China. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu huko Uganda aliyekuwa makamu rais professor Gilbert Balizeka Bukenya ameamrishwa kufika mbele ya mahakama ya kupambana na ufisadi tarehe sita mwezi ujao kujibu mashtaka ya ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka Profesa Bukenya ambaye amekuwa makamu wa rais hadi Jumuiya iliyopita inasemekana alikuwa alikiuka utaratibu maalum unaotumiwa na serikali wakati inapotoa kandarasi na kutumia. Jumuiya madaraka kuamua nani atapata kandarasi ya kununua magari kwa ajili ya mkutano wa viongozi wa jumuiya ya madola mwaka elfu mbili na saba huko Uganda. Mwandishi wetu Leila Ndinda huko Kampala anaripoti. Ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali leo iliwasilisha mashtaka mawili kwenye mahakama ya kupambana na ufisadi ambayo aliyekuwa makamu wa rais professor Gilbert Bukenya anafaa kupambana nayo. Munira ali msemaji kwenye ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali akizungumza na sauti Amerika America kwa njia ya simu alisema Tumemchungua na imetokana ati yuko na kujibu nda koti. sasa ti anti-corruption court imemuita uh, ende akatekli. kamati maalumu iliundwa punde tu baada kumalizika kwa mkutano wa chogam ili kuchunguza ni vipi pesa zilivyotumika ripoti iliyotolewa na kamati hii ilionyesha kulikuwa na hitilafu hapa na pale kwenye zoezi la kupeana tenda Profesa Bukenya aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya Chogam anasemekana alitumia wafu wake kuwashawishi kamati hii kuipa kampuni ya motokea tenda ya kutoa magari yaliyotumika kulingana na tenda zilizokuwa zimewasilishwa kwenye kamati hiyo na kampuni zingine za magari kampuni ya Spire Moto zilifaa kupata tenda hiyo kampuni ya motokea pia nayo inafaa kufika mahakamani pamoja na Profesa Bukenya tarehe 16 mwezi ujao ili kujibu mashtaka ya ufisadi ripoti iliyotolewa na kamati maalum ya Chogam ili wahusisha mawaziri kadhaa na matumizi mabaya ya pesa baadhi ya mawaziri hawa wamo kwenye baraza la sasa la mawaziri lililoteuliwa wiki jana na Rais Museveni lakini hata hivyo Munira anasema Uchuguzi ikisha na ikatokana ati iko wa wengine wote iko kazi nyo walifanya nyenyezi ndanja ya law lazima wote tutawashika ikiwa hata kama wamerudi kwenye kabinet na bado wako nda government lazima tunayekunda kuwashika kushtakiwa kwa profesa Bukenya huenda kukaonekana kama fitina za kisiasa kwa sababu anakabiliana na mashtaka ya matumizi mabaya ya ofisi siku 4 tu baada kuondolewa mamlakani lakini munira anasema hiyo si kweli maneno yetu sisi hata wiki mbili iliyopita tulikuwa na press conference tawambia tuko karibu kumaliza na uchunguzi wa Chogam na imetokea timu hapa deadline ya kama tarehe na sita June lakini report imekwisha kabla ta haijaisha na umeonekana professor Gilbert Kenya alikuwa anaye case ya kujibu lakini it's unfortunate imetokea time mwenyewe enye hajarudisha kwenye cabinet na unajua atajisema atume investigate kutoka sasa ta devil cabinet list imetoka lakini investigation ilikuwa imeanza miaka mbili sasa tuko tunachungua so it's not it's not right ati tumengojea kwanza cabinet list itoke halafu alafu tumshike professor Bukenya Profesa Bukenya ambaye amekuwa makamu wa rais kwa miaka kumi iliyopita ndiye afisa wa kwanza wa ngazi ya juu kufikishwa mahakamani kuhusu sakata hii. Nikiripotia sauti ya America kutoka Kampala naitwa Leila Ndinda. Na wanafunzi zaidi ya moja wa shule ya sekondari ya Tosa Maganga mkoa Iringa Tanzania leo walazimika kukimbilia porini kujihifadhi baada ya polisi wa FFU kuwafuatilia mabomu ya kutoa machozi. Wanafunzi hao walikuwa wamekshanyika kuandamana kwa, kwa amani hadi kwa mkuu wa mkoa huo kuwasilisha malalamiko yao. Merek palitokea nini zaidi? Unajua waandishi habari pia walikamatwa na wengine wakatimliwa wakati kupigwa mabomu ya machozi. E, lakini sababu kubwa wanafunzi hao walikuwa wanataka kwenda kutoa maalamiko yao kama ulivyosema kwa mkuu mkoa wa mkoa huo. Nimezungumza na mwandishi habari Francis Godwin ambaye alikuwepo katika tukio hilo. Na wanafunzi hao walikuwa na madai takribani zaidi ya madai 6. Miongoni mada hayo ambao walikuwa wakidai kwamba uongozi wa shule hiyo umekuwa ukiwanyanyasa na ya walimu zaidi ya sita ambao wamekuwa kiwadalilisha kwa kwa kaki, simu katika uh, maeneo mbalimbali ya Uh, na yao hata takw mwingine kuwapekua madhani ya sidi ali ambaye amedai kwamba kuna changumu na taratibu ya utoaji elimu hapa nchini Tanzania lakini pamoja na madai yao kwamba walikuwa kuhanikia utawala mbovu kiusukoposa vifaa vya kufundishia au uh, kukosa madawati lakini wakati mwingine kwamba wamelalamikia suala zima na ubazifu uliopo kwenye hapo kwamba amekuwa wasiadizwa kuleta lini ya katatu kwa jamaa nafunzi katatu lini yenye thamani ya shilingi 850 lakini matokeo yake kwamba uongozi wa shule hiyo kwamba umekuwa ukibadilisha limu ile na kupeleka matataki ambayo sio pháp lakini je ili mpaka polisi akaamua kuvamia <laughs> na kuanza kufiatwa mabomu ya machozi kwa mujibu wa mkuu wa polisi wilaya ya Iringa dae kwamba hawana kibali cha kuandamana na kwamba hata kama maandamano ya amani lazima wawe na kibali kutoka jeshi la polisi ambapo tutawaruhusu kufanya maandamano hayo ya amani lakini si nilo tu amba pamoja na kuwazuia wanaufuzi wao bado askari hao wa kikosi cha kutuliza dhasia wakiongozwa na mkuu wa polisi Wilaya kwamba wali waliyafukuza andishi wabani ikiwemo na moja wa redio moja iliyokuwa niringa hiyo ni France kwa kutaka kuwapiga mabomu kwamba hawatakii kuripoti Uh, maramiko ya wanafunzi hayo hayo baadhi baadhi nate wananchi wa kijiji cha Mpeke ambao waliweza kuziama nyumba zao kwa muda baada ya kukwepa milio ya mabomu waliyopiga kwa kitimbo kwani wa na uh, wanafunzi hao kitawanyika polini huko afikijwa virungu wale wanaoanguka kwa Kimbizo zaidi hali ambayo itaelekea kwamba maeneo wa hayo wananchi kutaharuki na kuweza usalama wa yao bado wakizani kwanza ni vita Godwin vile vile wewe ya ulikuwepo katika tukio hilo tuambie inaonekana hali ilikuwa mbaya zaidi kwa ujumla hali haikuwa mzuri kwamba hali ilikuwa ni tete na kwamba ni vigumu kuweza kuamini kwamba kwa Tanzania hali kama ile ile inaweza ikajitokeza kwa nini wanafunzwa walikuwa wakiyevigiwa kama ni waalifu lakini mbaya zaidi kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo kuna uh, uhuru wa vyombo vya habari lakini pale kwamba jeshi la polisi ambapo nafanya kazi kwetu huku Tanzania kwamba kuna polisi jamini na ende shirikishi lakini kwamba ukiona polisi kwamba anafikia hatua hata ya kuwafukuza wandishi wa habari kutaka kuwapiga magomu nao kwamba ni hatua ambayo ipikia kwamba ni mbaya zaidi lakini huyo ni Francis Godwin mwandishi wa habari akitegemea akizungumza kutoka Iringa na VOA Burundi kama mataifa mengine duniani piaadhimisha leo siku ya kudumisha amani kwa sherehe za kuzingatia jukumu la nchi hiyo katika kulinda amani Somalia. Burundi yenye wanajeshi katika kikosi cha Umoja wa Afrika Somalia imethibitisha kwa mara nyingine nia yake ya kubakia huko. Ami Daissa ana report kamili. Siku hii ya kusimamia amani duniani imeadhimishwa hapa Burundi chini ya kimvuli cha juhudi za kusimamia amani Somalia ambapo Burundi liwatuma wanajeshi wake takriban 1400 katika kikosi cha umoja wa Afrika cha kusimamia amani Somalia. Waziri wa Burundi wa Ulinzi Jamadari Posiecachiyubwenge aliyongoza sherehe hizo amesema katika hotuba yake kwamba baada ya Burundi kukabiliwa na mzozo wa kivita wa zaidi ya muongo mmoja na kusaidiwa na jamii kimataifa kuhusuluhisha mzozo huo basi Burundi ilihisikuwa ni deni kwa jamii kimataifa na ndiyo sababu amezidi kusema kwamba Burundi iliona khairi ichangie katika kurejesha amani na mwafaka katika nchi nyingine hususan nchini Somalia. Waziri huyo wa Ulinzi Burundi ameongeza kusema kuwa wanajeshi wa Burundi wanajitokeza sambamba na wale wa Uganda wanaounda kikosi cha kijeshi cha Afrika cha kulinda amani Somalia AMISOM. Kwa hiyo wanahitaji unguaji mkono zaidi kutoka kwa jamii ya kimataifa kama inavyothibitishwa hapa na mkuu wa majeshi ya Burundi Major General Godefroy Niyombarin Sisi tulishowaambia wa Somaliland hatuko kule kwa kupigana na wa Somaliland. kule ili tuwasaidie wao waongee. Sio sisi tunaongea na wa Ni Somali. wa Somaliland kwa kati yao wanaongea. Sisi tuko pale Somalia kwa kuwasaidia tu lakini kitu cha kuzingatia ni kujua kama tulienda Somalia kwa wito wa AU na kwenda kusaidia ndugu zetu wa Somalia. Ama kuhusiana na wale ambao bado wanadai Burundi waondoe wanajeshi wao nchini Somalia kwa kuhofia mashambulizi ya kundi la El shabab linaloipinga serikali mpito nchini Somalia, mkuu wa majeshi ya Burundi amesema walio wengi wanaongea kama ni vizuri tutoe O maskali wetu Somalia ile itapita inatuliza mioyo ya Warundi wajue kama hakuna chochote kitawafikia ile si kweli sababu hata wakiuliza Uganda We walikufa Uganda sio Waganda tu ni wowote alikuwa pale kama haukukufa haukukufia Burundi utakufia Uganda utakufia Tanzania utakufia Kongo popote yule mwenye anaendesha mashambulio kama hayo atataka kuyafanya na hapa Burundi itawezi katokea tuwe tumewatoa au tusiwe tumewatoa. mwakilishi wa katibu mkuu umoja wa mataifa nchini Burundi B Karim Landgren ametambua juhudi kubwa zinazoendeshwa na wanajeshi wa Burundi huko Somalia na kuomba pamoja na wenzi wao wa Uganda wameleta heshima kubwa sio tu nchi zao bali pia kwa jamii ya kimataifa ambapo wamesema kwa jumla itaendelea kuwaunga mkono itafahamika kuwa katika maadhimisho haya siku ya kimataifa ya kusimamia amani waloshiriki katika sherehe za hapa nchini Burundi wamesimama dakika moja kimya kama dalili ya kuwakumbuka wanajeshi wa Burundi waliokufa Somalia kutoka mujumbura mimi ni Hamida Isa Namna wakati ni ule wako mskilizaji msikilizaji kutoa maoni juu ya ripoti tulizotoa hii leo. Okampo mambo ya Afrika tafadhali achia Afrika. Kwa nini huashtaki wengine walioshambulia Iraq na Afghanistan? Anasema hayo kabamba wa Haidum Tanzania. Vile vile David olele sere wa Transmara Kenya na uliza Ukampo je dalili za fitina uongo na kusingizia zimeanza kukubabaisha. Naye Humphrey Maasi wa Singida Tanzania anasema Rais Goodluck Jonathan wa Nigeria ana kiburi kigumu kwa patanisha Waislamu na Wakristo. Patrick Mangu wa msange Tanzania anasema hongera Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini kwa kushughulikia tatizo la Libya. wazaji kutuma ujumbe wako katika Facebook au kuingilia katika tovuti yetu www.viiswahili.com Michezo Naam katika michezo leo sakata la rushwa katika shirikisho la kandanda duniani FIFA laendelea kuleta mzozo Watir hatua ya makamu rais wa FIFA aliyosimamishwa Jack Wana kutoa email inayodai kuwa Mohamed bin Hamam alinunua fainali za kombe la dunia mwaka 2022 huko Qatar. Email hiyo inaonyesha kuwa ilitoka kwa katibu mkuu wa FIFA Jerome Balk ikihoji kwa nini bin Hamam ambaye pia ni rais wa shirikisho la kandada la Asia anataka kugombania urais wa FIFA. Hamam anadhani anaweza kuinunua FIFA kama alivyonunua fainali za kombe la dunia aliandika valke katika email hiyo wote wana na hamamu wamesimamishwa ujumbe wa kamati kuu ya FIFA baada ya kamati ya maadili kuamua Jumapili kuitaendelea na uchunguzi dhidi yao kuhusu madai ya rushwa hamamu alijitoa katika ugombea wa uraisi wa FIFA mwishoni mwa wiki na hivyo kumwacha raisi wa FIFA SeP Blatter akiwa amebaki peke yake katika uchaguzi wa Jumatano na sasa tuangalie kandanda barani Afrika ambapo mabishano yamezuka huko Tanzania baada ya Simba Sports Club kuchapwa bao tatu bila na widadi katika mechi iliyofanyika Cairo. Mwandishi wetu John Jagopa ana maelezo zaidi. Mashabiki ya kandanda wanatupia laama klabu ya Simba kwamba ilifanya uzembe wakati wa mchezo wake muhimu wa kuania nafasi ya kusonga mbele katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika pale ulipokubali kubanguliwa bao tatu kwa sifuri dhidi ya timu ya Wydad Blanca ya Morocco mchezo ambao uliochezwa katika uwanja huru kufuatia timu ya tipi Mazembe kuondolewa katika nafasi hiyo lakini hata hivyo baadhi ya mashabiki wa kandanda wanatoa tuuma kwamba kumefanyika njama ya makusudi ili kuhujumu mchezo huo kwa sababu ndani ya klabu ya Simba inasemekana kumeanza kujitokeza makundi yanauania uongozi naitwa Bashir Hoza kitendo kilichofanyika kailo mimi hakijafurahi kwa moja kwa moja ni hujuma sisi wanachama wa Simba tumpe support Ismael Adenlagi amezungukwa na mafia. Hatuna uwezo huo sana huo. Zifia wa kujisifia kuwa tumefungwa kimchezo akili ni hujuma wazi kwa wazi. Hata hivyo Simba bado itaendelea kupeperusha bendera yake katika michuano ya kimataifa kwani baada ya kushindwa kuingara katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika sasa ina nafasi moja muhimu ya kuchomoza katika michuano ya kuwania kombe la shirikisho. kutoka Dar es Salaam mimi ni Joe Chinjogopa. Simba na widadi zilikutana katika mechi hiyo baada ya mabingwa tetezi tipi Mazembe ya DRC kutolewa kwa kuchezesha mchezaji ambaye hakusajiliwa kihalali. Lakini sasa Simba itakumbana na timu nyingine ya DRC, motema Mapembe ya Kinshasa katika kombe la Confederation. Na nchini Kenya maandalizi yameanza kuandaa mashindano ya kuanda mbio za marathon ya kimataifa ambayo yataShirikiwa wanariadha kutoka kote duniani. Mwandishi wetu James Shimanyula anatuletea taarifa zaidi. Wakuu hao wa Kenya wanasema wakati umawadia kuandaa mashindano ya kiwango kinacholingana na marathon za Boston, Chicago, Fukuoka, New York na London itafai kumbukwe kwamba wanariadha wa Kenya wanatamba ulimwenguni katika mbio za marathon wingi wao wakitoka katika mkoa wa Bonde la Ufa na kati kutokana na hayo mkoa wa Magharibi wa Kenya umeamua kuandaa mashindano ya nusu marathon. Mbio hizo zimetayarishwa na chuo kikuu cha Masinde Muliro kikishirikiana na idara ya misitu ya kamega na watengeneza sukari wa mumias. Harrison Zingalia ni kinara wa waandalizi wa mbio hizo za kilomita moja. Zingalia anamulika mbio hizo zitakazofanyika Jumapili Juni tano. Hii ni, ni marathon ya kwanza kwa Magaribi na itakuwa ya masafu ya kilomita ishirini na kilomita na kumi. na tunataka kuwa na marathon hii kila mwaka ili kwamba lingane na marathon zile zingine duniani kama Boston marathon na rada lleva zaidi ya 1500 tunalainiza waje wataidie ili kwamba marathon yetu hiyo ya kimataifa na huyo alikuwa Harrison Zingalia kinara wa waandalizi wa mbio za marathon katika mkoa wa Magharibi hapa Kenya na ni mwana michezo wenu James Shimanyu Asante sana James Shimanyula na basi kwa leo msikilizaji ni hayo tu kutoka meza ya michezo Namni ni hayo tu tulikuwa nayo hii leo lakini kabla ya kuondoka muktasar wa habari Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma yuko Libya kujaribu kutafuta suluhisho la kusitisha mapigano baina ya serikali ya Libya Muammar Gaddafi na wapiganaji juasi wanaotaka kumondoa madarakani. Bwana Zuma alioasili uwanja wa ndege wa Tripoli kwa ziara yake ya kia pili leo huko Libya tangu wanaharakati za upinzani kuanza ghasia dhidi ya bwana Gaddafi katika mwezi katikati ya mwezi Februari. Polisi kaskazini mwa Nigeria wanafanya uchunguzi wa milipuko ya mabomu iliyotokea katika mgawa mmoja kwenye kambi ya jeshi jana jioni na kuwa takribani watu kumi. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi hilo la milipuko ya mabomu katika mji wa Bauchi masaa machache baada ya kuapisha Rais Goodluck Jonathan katika mji mkuu wa Abuja. Ni hayo tu basi wapenda sikilizaji ndot tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya ile kutoka Radio ya South America. Msikose kushirikiana na nasi wakati mwingine saa nusu saa za Afrika Mashariki na alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote na kusikika katika matangazo. Hayo msimamizi wa matangazo Estegithu Yuwat. Des hapa kiongoza matangazo mimi Abdishakur Rabud. Nami ni mgawe. Sema kwa